Съдбата на света Ликвидация на кармата Евангелието на Йоана, както и другите евангелия, са окултни книги и са написани на един окултен език, в който всеки образ, всяка сцена, всяка дума ни разкрива цял ред процеси, които се извършват в духовния свят и в съзнанието на човека. Разкриват ни се ред идеи и мисли, които ни откриват много тайни на битието. Евангелията са книги, които са свалени от духовния свят. Те са книги на духовния свят и не описват и разкриват преди всичко духовни процеси и събития, които се извършват на физическото поле. Това не показва, че това, което се разправя като физически събития, не е вярно. Напротив, е исторически вярно като факт. Но понеже всичко преходно е символ на божественото, което се проявява в света, затова всички физически факти и събития, описани в Евангелието, са станали така, както ги описват. Същевременно те отговарят на определени духовни процеси, защото физическите процеси, явления и неща са сянка на определени духовни реалности. С този ключ, с това разбиране, трябва да се четат Евангелията. В 12 глава на Евангелието на Йоанна, както и в цялото Евангелие, са разкрити много тайни на битието в образи и символи, които ни разкриват определени духовни събития и процеси. В тази глава се описва влизането на Исус в Иерусалим, където го посрещат като цар, Народът го посреща с палмове вейки, викайки Осанна, благословен, който иде в името Господне Израилевият цар. Исус влезе в Ерусалим, възседнал на осле. След това тържествено посрещане Исус казва Дойде час да се прослави човешкият син. Истината. Истина ви казвам. Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно. Но ако умре, дава много плод. И продължава. Който обича живота си, ще го изгуби. И който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. И по-нататък Исус започва да разкрива своята мисия като казва сега душата ми е развълнувана и какво да кажа? Отче, избави ме от този час, но за този час дойдох на този свят. Исус в притчата за житното зърно разкрива закона на жертвата, разкрива вътрешната страна на закона на ополенс, на закона на умножаването на благата. Докато човек не се пожертва, докато не се отрече от личния живот, той ще остане сам в света. Когато се пожертва, той се умножава, неговият живот се увеличава и се свързва с всички хора и същества. За да се повдигне на една по-висока степен в духовното развитие, човек трябва да пожертва нещо от себе си, трябва да пожертва досегашния начин на живот и да поеме по друг път на живота. По-нататък Исус засяга един дълбок въпрос за съдбите на света, т.е. за ликвидирането на кармата. Той казва, сега е съдбата на този свят, сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. Това са много дълбоки мисли и идеи, които е трудно да се преведат на съвременен език. Но както казах, когато Христос казва, че сега е съдбата на света, с това се разбира, че сега се ликвидира кармата на света и Той именно за този час е дошъл да ликвидира кармата на света. Това е същата идея, изказана с думите. Той понесе греховете на света. Дълбока е тази тайна и аз на друго място съм загатнал малко по-обширно какво трябва да се разбира под тези думи. Затова сега тук няма да се спирам повече. Князът на този свят, това е Луцифер. Ариман, този, който в християнството е познат като дявол и сатана. Това на езика на учителя са тъмните сили в света, черното братство. До времето на Христа те бяха господари на физическия и астралния свят. И затова е казано още... Целият свят в лукава го лежи. Но със слизането на Христа на земята, тази власт постепенно им се отнема и се предава в ръцете на белите братя. Глава на които е Христос. Затова Христос казва, князът на този свят ще бъде изхвърлен навън. Значи Христос води една война с тъмните сили за освобождаването на човечеството от тяхната власт. И за това той премина през смъртта, за да победи смърта, която е изобретение на тъмните сили или която е последствие на влиянието на тъмните сили върху живота на хората. При побеждаването на смъртта, след Възкресението той казва Дързайте! Аз победих света! Тук под света се разбира княза на този свят. Черната ложа. И учителят казва, че до сега, до началото на XIX век, астралният е бил крепостта на черната ложа. Но сега те са изгонени от астралния свят и астралният свят е очистен и преобразен. И Штайнер още по-конкретно казва, че в астралния свят се е водила война между бялото и черното братство която е завършила към 1878 година, в която Черното братство е било победено и изгонено от астралния свят. Начало на светлите същества е воювал архангел Михаил, който тъй да се каже е лицето – външната страна на Христа. Тази война между Бялото и Черното братство е започнала още в рая, през съгрешаването на първите човеци. Тогава черното братство е победило. Борбата е продължила през цялата човешка история, минавайки през Лемурия и Атлантида и стига до Голгота, където Бялото братство дава генерално сражение на черното и го побеждава. И в един разговор учителят е казал, в Атлантида ние допуснахме една погрешка, че не можахме да открием плановете и намеренията на черните и затова те победиха, но сега няма да победят. В заключение той казва, че сега те са изгонени от астралния свят и са свалени на Земята, където сега се води последната борба и ще бъдат пратени в центъра на Земята, където е техният център. Това е изразено с думите Дяволът ще бъде вързан и хвърлен в бездната или в езерото огнено. И тази голяма борба, противоречията, които съществуват сега в света, се дължат на черните братя, които сега на земята водят отчаяна борба за властта си над хората. Но учителят казва Христос сега е в света и е решил да оправи света и няма сила в света, която да му се противопостави. След като казва Исус, че князът на този свят е осъден, той почва да говори на учениците за това, че трябва да премине през смъртта и да възкръсне и казва «И когато бъда аз въздигнат от земята, ще привлека всички при себе си». И като казваше това, той означаваше от каква смърт щеше да умре. 48 стих казва Аз дойдох светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене, който приеме тази светлина в себе си, той се свързва с Христос и постепенно ликвидира кармата си, а който не е свързан с Христа, той остава в тъмнината, т.е остава свързан с кармата си.